Slušate vijesti i života crkve. Nacionalni kongres Franjivačkog svetovnog reda i Franjevačke mladeži održava se danas u Zagrebu u samostanu Franjevaca konventualaca na Svetom duhu. Kongres je organiziran o 800. obljetnici rođenja svete Elizabete Ugarske, zaštitnice Franjevačkog svetovnog reda, a prati ga naš novinar Darko Papak. Franjevački svjetovni red ustanovljen je u nadahnuću i podjelovanju svetog Franja Asiškoga, koji je umro u 13. stoljeću. Sveti je franjo osnivač triju Franjevačkih redova. Prvi red u kojem su redovnici, drugi red kojem pripadaju redovnice Klarise po svetoj Klari i treći red otvoren za sve kršćane u svijetu, iz kojeg su nastali neki samostanski redovi te oblici posvećene svjetovnosti, muški i ženski svjetovni instituti. Danas je FSR organizirana zajednica koja živi na razini mjesne ili opće crkve, u svijetu dijeluje oko pola milijuna članova FSRA te oko 45 tisuća framaša. U Hrvatskoj djeluje više od 4500 tisuće članova FSRA te oko tisuću framaša. Tema prvog nacionalnog kongresa FSRA i frame je milosredno djelovanje FSRA i frame u Hrvatskom društvu. Ova tema postavlja i pitanje što smo to konkretno napravili u svojoj i za svoju sredinu te našu najmanju braću, rekao nam je generalni asistent FSRA fra Ivan Matić. Fra Ivan djeluje na međunarodnoj razini, te je na taj način upoznat s bratstvima cijelog svijeta. Odgovorio je i na pitanje koja je uloga FSRA i Frame u crkvi. Sam poziv znači, Franjevačkog svjetunog reda je znači, biti u crkvi, jer je to jedan duhovni poziv, a s druge strane konkretno njihovo djelovanje baš u onom svijetu jednom staležu znači u društvu tamo gdje oni žive. Najkonkretnije negdje znači svako braco bi trebalo u svojoj situaciji bilo znači na jednoj župskoj razini ili ili regionalno ne znam razini trebalo bi vidjeti koje su sada ta područja djelovanja gdje bi oni kao franjevci djelovali Znači to može biti, evo, kao što se i radi kod nas, znači posjet bolesnima, e, siromašnima, znači pomoć siromašnim obiteljima, znači negdje uzeti konkretnu jednu situaciju i e, ovaj, pohoditi je ili pomoć toj situaciji onako kao e, Franjevci, jel? I da to bratstvo onda nosi kao svoj projekt. Jedan od članova brastva FSR-a, Kloštar Ivanić, je i Varaždinski biskup Josip Mrzljak. Iako sam priznaje da nažalost nije dovoljno aktivni trećoredac, svakako podržava bratstva koja ulažu napore u aktivna djelovanja, posebno pomoći siromašnjima. Potreba je ovakvog kongresa kako bi međusobno izmijenili iskustva, ali kako bi se osvrnuli na promicanje elementarnih stvari društva, a to je logika života, od rođenja do smrti. Mislim posebno na pitanja pobačaja i eutanazije koja su u Hrvatskoj vrlo plitko dotaknute teme, ističe biskup Mrzljak. Ali bi u Hrvatskoj bilo potrebno e, više djelovanje, organizirano djelovanje katolika na bilo kojem području, dakle to može biti i pranjevački svjetovni red ili Frama, ali e, trebali bi biti angažirani u mnogim stvarima i evo u i tim, ja bih rekao, ekološkim možda e, zaštita, ali isto tako zaštita čovjeka, od trenutka začeća do, do naravne smrti Evo, tu možda premalo djelujemo e, u društvu organizirano nacionalni predsjednik Frame u Hrvatskoj je Lovro Sučić na kongresu je predstavio konkretne primjere djelovanja Frame Posebno na području ekologije, poput prosvjeda protiv družbe Adria, inicijativa informiranja o zaštiti pitke vode i sl. Lovro je rekao da je ovaj kongres ujedno jedna škola odnosno starijih mladih, odnosno FSRA i Frame. To je jedan početak, početak približavanja Franjačke mladeži, Franjačkom svjetavnom redu i u drugom smjeru, što bi trebalo dovesti do kraja do svačenja da smo svi jedna obitelj da ne trebamo toliko obraćati pažnju na generacijske razlike koje sigurno postoji, ali moramo se zauzimati za da cijelom čovečanstvu pokažemo da je potrebna suradnja između mladih, mladih i starijih da oni nas trebaju da ne možemo samo olako reći da, da mi živimo svoj život da se oni u njega ne, ne miješaju dakle to je prvenstveno, ja to vidim kao školu takvog zajedničkog života, brige za za, za svu braću, bilo stariju, bilo naše generacije. Prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Frame završava večeras, a obuhvaća predavanja o konkretnim pothvatima i iskustvima milostrednog djelovanja te radionice koje će uvelike pomoći razmjeni iskustava i još većem zalaganju, istaknuje Mato Batorović, nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda.